До моря. Вранці, щойно прокинувшись, знову розкрив книгу. Палац ще спав. Зашторені вікна не зраджували жодних ознак життя. У дворі й в саду все було чисто прибране, немовби ніхто й не болював. Тільки оддалік в загороді, де стояли карети, поралися візники, підсипаючи коням вівса та підливаючи у жолоби води. Гей, братове! загримів Цитрон після сніданку, чи не поранимо дорогу? «Пане Соломоне, приєднуйтеся до гурту і гайда. Ой, не певен я, що хочеться мені світ за очі плуганитися. Я вже тут обжився, маю все, що душа забажає. Час від часу находить на мене осяяння, і я пишу. Хто знає, не покину воно мене там, куди ви прямуєте. От наберіть собі харчів та петва, і, Боже, вас благослови». «Соломоне, невже ми розлучимося?» – кинувся обнімати його дзюньо. «Та як поправді до невторопою, яка тебе мара звідси тягне? Що ти там такого ще не бачив, за чим би жалів? Чи не маєш тут усього, про що мріяв?» Бай справді, дзюннику встрягла ганця, куди це нас лиху несе? Лишемося із Соломоном, є де жити і Бога хвалити!» «Лишайтеся всі», – припрошував Соломон, – «місця доволі, а попереду чекає сама невідомість!» «На жаль, я мушу йти», – сказав Бомблякевич, – «хто зі мною?» «Я», – сказав цитрон, – «мені конче треба звідси вибратися, бо вже відчуваю, що втрачаю потяг до праці, а це для мене небезпечно. Я розглянюся, почну товстіти і розмножуватися». «І ми теж з вами», – відгукнувся помідор. «Я, може б, і нікуди не пхався, але моя кохана мріє побачити море борщів і поталяпатися в ньому. Так, моя крихітко? Еге ж, мій пампушку! Не забудь лише прихопити в дорогу цитрини, вмираю за ними». «Ну, шкода», – зітхнув Соломон. «Але пам'ятаєте, що тут вам завжди раді. Ходіть зі мною та наберете харчів і питва». Подорожні отримали від Соломона понаплічникові і наповнили його тим, що душа бажала. «Як же ви будете шукати те море, коли й напрямку не знаєте?» – спитав Соломон. «Ану, зачекай, де є у мене якась стара книга, точніше, кавалки з цієї книги. Щось там про борщ побідається. Може, якраз...» Він відімкнув скриню з книгами і витяг кілька пожовклих аркушів. На верхньому виведено було каліграфічним письмом «Северин Сапіга. Подорож довкола борщу. 1822 рік. Крем'янець». Та наступні аркуші вже належали до різних частин книги, а декотрі були такі зотлілі, що годі було щонебудь розібрати. Бумблякевич обережно перегорнув кілька і натрапив на малюнок, що зображав море з хвилями і кораблями. Під малюнком дрібненькими літерами писалося «Море борщів, суть на південь від міста С. Якщо хтось зблукав, то раджу слідкувати за летом чайок, що завжди летять до моря. Можна також спробувати випропати з землі рожевого сламзика, який, опинившись просто неба, у той ж мить помчить на узбережжя». А на коли б дорогою трапився гай іграрій, то варт пам'ятати, що іграрії так само до моря гілками тягнуться, як сонях до сонця. Ось бачите, тут усе ясно зрадів Бумблякевич, чи міг би я у вас цей аркуш попрохати, і, отримавши згоду, тремтячим голосом поцікавився, чи можна ще один аркуш забрати з собою, але цього разу із книги з Сахар, той, що з малюнком палацу. «Ой, сполошився Соломон, боюся, що ні. Це може погано відбитися на самопочутті книги. Самі подумайте, як би вися чули, коли б вам хто пальця вирвав? А тут ціла сторінка, а властиво дві». «Добре, не ціле, мені йдеться тільки про палац. Ви ж можете його акуратно витяти ножичками, а потім підклеїти. На тому місці той, хто водить вашою рукою, намалює знову щось. Мені ж вистачить тієї маленької карточки, на звороті якої і так не має жодного напису чи малюнку. Повірте, це для мене дуже важливо». Соломон замислився. Але Бумблякевич не давав сумнівам підкорити його і сипав, сипав словами, аж поки той не скорився. Соломон розгорнув книгу на потрібній сторінці, перевірив, чи на звороті справді нема нічого, і взяв ножиці. Руки його тремтіли, коли витинав зображення палацу з книги. Простягаючи його бумблякевичу, не втримався і змахнув сльозу. «То так, мов би, крає в собі серце, але, гадаю, книга мені вибачить. І візьміть з собою лупу, бо як же без неї?» Потім він оцінив вигляд Бомблякевича і додав. «А чи не годилося б вам перебратися? Бо так виглядаєте, ніби з вертепу чкорнули». «А є що?» «Та чого ж, усякого добра в мене доволі. А ну, ходіть за мною. І ви, цитрони, і помідора теж ходіть. А то вже так обносилися, що сумно дивитися». Соломон вручив їм легке літнє вбрання, яке тільки де де побила міль. Воно було так само трофейне і старомодне. Після цього настала пора прощатися, і ганця навіть заплакала. «Ой, та ви ж тепер нам як рідні!» Вона разом з Зюньом та Соломоном видерлися нагору і довго проводжали сумними поглядами мандрівців, аж поки ті не зникли у крутих вуличках лабіринту. «Шкода тільки, що довкола не видно жодної чайки», насмішково то проказав Цитрон, коли вони пройшли чималий шмат дороги. Як зрештою навіть запаху іграрії, котрі, як ми знаємо, пахнуть просто таки запаморочливо. «Але ми ще можемо випорпати сламзика», – нагадав Бумблікевич. «Хто зна, скільки доведеться копати, не маючи лопат?» – зітхав помідор. «Ми навіть не знаємо, на якій глибині вони ховаються». «А ось зараз ми це й вияснимо», – сказав Бомблякевич, приглядаючись до аркуша з книги. «Ага, ось. Сламзики живуть під землею на глибині від одного до чотирьохсот сажнів, випорпуючи довжелезні лабіринти, які штудерно...» «Як-як?» – перепитав Цитрон. «Штудерно». Гм, штудерно переплітаються, творячи дивовижну досить». «Хіба не ясно, що ми їх ніколи не добудемо?» – впав у нерви цитрон. «Але чому? Можливо, якраз на глибині сажня. Тому що коли ми почнемо копати, вони чкурнуть глибше. А не маючи лопат, ми ніколи не розкопаємо достатньо глибоко». «Ми повинні знайти лопати», – сказав помідор. «Ми будемо йти на південь і дорогою видивлятися за лопатами». Просто не треба було пороти гарячку, а ще там усе прочитати. Тоді б ми лопати прихопили у Соломона, буркнув Цитрон. Поміж куб сміття траплялися різні речі. Побиті відра, облущені баняки, пластикові фляги, сувої дроту, брудні лахи, дошки й черепиця, але жодної лопати». Якби їм спало на думку збудувати собі скромне помешкання, у них не виникло б проблем з будматеріалами. Але вони не збиралися нічого будувати. Вони йшли до моря, відчуваючи майже стопами, як сновигають своїми підземними лабіринтами сламзики. І при цьому, можливо, й кепкують з них. Та що там кепкують? Регочуть, аж заливаються. Кляті сламзики! Зненацька вони ледве не звалилися усією гурмою в яму. «Обережно!» – пролунав голос із ями. «Ви мені можете зламати карк!» Подорожні зазирнули в яму і побачили чоловіка, що завзято орудував лопатою на глибині добрих чотирьох метрів. Стіни ями були всіяні дірами, що їх випропали сламзики. «Це ж Либонь той чоловік, що ми його бачили на малюнку», – втішився Цитрон і гукнув. «Гей, Боже, помагай!» «Дякую, він вже мені і так добряче поміг». «Справді? А вже ж! Він поміг мені знайти лопату!» «Він, певно, поміг вам знайти якраз ту лопату, котрі ми самі шукаємо». «Навіщо вам лопата? Щоб добути сламзика і потрапити до моря?» «Ха! Вам неймовірно пофортунило!» – випростався чоловік і витер піти з чола. «Я вже ось-ось доберуся до них». «Невже вам не вдалося ще жодного полювати? Вони слизькі, мов клюски. Я ж казав, даремна це справа, зітхнув цитрон. Ви тільки подивіться на ці нори, їх безліч. Вони нескінченні, вони мов павутиння, а ми ж не павуки, ми тільки мухи, дрібні комахи у безмежному всесвіті сміття. «Є!» – пролунав веразки з ями. «Є! Я його впіймав! Тримаю! Витягайте мене!» Усі троє кинулися до ями і побачили, що чоловік і справді затис у долонях сламзика, що шарпався і звивався, намагаючись вирватися з сіпких жмень. Сламзик був завбільшки з ковбасу і такого ж ковбасного кольору. «Оце є сламзик?» – здивувався Цитрон. «Кидайте його сюди!» Еге, кидайте, та він дремене тільки так, що його й бачили, відказав чоловік. Візьміть там на горі пугу і накиньте петлю на мене, яку щепу, здивувався Цитрон. То така довга тичка зі шнурком та петлею на кінці, лежить коло ями, бачите? Петля впала на чоловіка, стягнула в поясі, і тріться мандрівників витягла його на поверхню. Чоловік притискав сламзика до грудей, мов не знати, яку дорогоцінність. Якби воно не тріпіцькало, то подумав би, що чисто тобі ковбаса дрогобицька, засміявся Цитрон, а русалка скривилася. Фу, яке ж воно слизьке. Хто б говорив? сказав чоловік, змірявши русалку насмішкуватим поглядом. То що, пускаємо його? Куди пожене, туди й море, прихопіть лишень мою пугу. Вони відійшли подалі від ями і, слам, закопавши на траву, помчав, звиваючись уперед. Мандрівці за ним ледве встигали. «Вважай, не наступи!» – перестерігав чоловік ситрона, який своїми довгими кроками гнав попереду. ця тривала доти, доки не втелющилися вони у семісінькій мочарі, що аж зачвиркало, а Сламзик, зачувши воду, погнав ще прудкіше. Ноги грузнули у болото, застрягали, ковзали. Сламзик невмолимо віддалявся, а коли води стало вище щиколоток, він пірнув собі, та тільки за ним і забулькотіло. Куди він поплив, ніхто не встиг запримітити. Вирішили, що до потічка, який народжувався в мочарах, і звивався вужакою, зникаючи далеко за обрієм. Понад потічком вони й рушили далі. А потічок усе та глибшав, а з води випірнали маленькі русалки і, зблиснувши лускою на сонці, зникали, заливаючись дзвінким реготом. Подорожні, натомивши, сіли на березі перекусити, повиймали з наплічників пушки з консервами та пляшки і пригостили нового знайомого. Чоловік розповів, що зветься Гитслем, бо такий у нього фах – лапати котів і собак. А де, як не на сміттярці, можна було безборонно наловити тих приблуд. От він і заблукав, переслідуючи якогось спритного песика». «Добре, що знав я щось про тих сламзиків. Дідусь мій наразу повідали про всіляку чудесію, яка тут розкошує. Проблукав я цілих чотири дні, а на п'ятий гицель загнув пальця. Пустився яму копати. Шостого дня з вами зустрівся, і якраз щасливо склалося, що і сламзик мені попався, і ви нагодилися. А то й не знаю, як я з ним із ями вибрався. Пропав би, як собака в ярмарку». «Еге, не знати, чи добре ще ми йдемо», – сказав Бомблякевич. «А куди ж іще йти?» – здивувався Цитрон. «Не було куди ті ковбаси куряти, тільки у потік. Десь то він нас приведе». Русалка, що доси сиділа собі сумирно за пазухою помідора, раптом вигулькнула і почала вимагати цитрину. Проте виявилося, що помідор цитрини не прихопив. Русалка вчинила скандал та заверещала своїм писклявим голосочком так, що луна покотилася. А на той писк із потоку інші русалки відгукнулися, замахали руками, кличучи її до себе. і, заки помідор до Петра в що діється, русалка вдарила хвостом, відбилася йому від грудей і шубовснула у потічок. «Стій! Куди?» – заверещав він, рвонувши за нею. Але цитрон схопив його за руку і повалив на заду траву. «Пустіть! Вона моя!» Але русалка вже плюскалася з подругами, забувши про помідора. «Чи ти здурів, гримав цитрон? Там же багно! Підеш раком на обід!» «Та коли правду казати, навіщо воно отаке марне тобі здалося? Вбилося у ріст, як заяцю хвіст. Ні цицьки, ні пуцьки. Що ти тями, що бурився той? Я її кохаю. Я нікуди не піду. Я буду сидіти і чекати на неї». «Але ми не можемо сидіти біля тебе», – сказав Бомблікевич. «Ми мусимо йти. то йдіть. Я не рушуся звідси. Без неї у мене немає життя. О, Еллі, Ілана, Руса, Ріанна, Аля, леліє, Затяг він, пригадуючи русалчин, спів. Я дочекаюся її. Я буду співати її пісню, і вона повернеться. Вона не може мене ось так покинути. Гицель вилаявся. «Або дай тебе підкинуло та гепнуло, та за ким ти пропадаєш? Та я тобі зараз їх цебер наловлю». І, схопивши пугу, спритно виловив якусь зелену русалку і витяг на берег. Цитрон визволив її з петлі і став з реготом тицяти помідорові під ніс. «О, глянь, яка краса! Дівка, як ягідка! Є і дюрка, і піндюрка, і зелена, як коса!» Русалка билася йому в руках і пищала. «Набери! Ця бігме ліпша за тамту! Може, ще навіть сілочка! Спробуй! Перестань!» Істерично відбивався помідор, а Бомблікевич з гицлем аж лягали з осміху. «Мені ніхто не потрібен! Я буду виглядати свою кохану!» «Тьху, дурне! А з цією почварою що робити?» «Випусти», – сказав Бумблякевич, «Нам пора». «Отак і випусти?» «Е, ні, давно я не практикувався», – промовив цитрон, хитро підморгнувши помідорові, і стиснув русалку в долонях. «Що ти робиш?» – злякався помідор. Та було вже пізно. Русалка голосно луснула, пирснувши своїми темними соками, і розіллялася баюрою. Усе, що по ній зосталося – жменька луски і вігтик зеленого волосся. Цитрон понюхав руки і, скривившись, витер їх об траву. «О!» – застогнав зиридав потічок голосам русалок, що стали хором оплакувати свою посестру, ляскаючи хвостами. «Що ти вчинив?» – хапався за серце помідор. «Тепер вона ніколи до мене не повернеться!» «Хто не повернеться?» «Каналізація?» – засміявся Цитрон. «Гайда, хлопці, ми йдемо далі, а ти доганяй». Щойно сонце стало хилитися на захід, потік поволі перетворився на річку, але морем і не пахло. У прозорій ріці сновигали пструги, і висілимо пришпилені підусти, а на самому дні ворушили вусами пихаті соми. І з кожним кроком усе настирливіше став долинати до вух густий шум і гуркіт, який знову ж таки не нагадував моря, але нагадував щось інше до розпачу знайоме. Гомін міста! О, Господи, радісно заврищав Гицель! Ми врятовані! Львів! – засміявся Цитрон. – А це, виходить, наша рідна Полтва! Ура! той крик різонув Бумлякевича по серцю. Його одного охопив жах. Він не хотів повертатися туди, звідки втік, де його ніхто не чекає. Перша думка була рвонути негайно назад, як найдалі від міста, уздовж річки, яка малітиме і малітиме, аж доки не розтечеться по мочарах, а там може рухатися у протилежний бік. Вони, вочевидь, збилися з дороги». Він зупинився і, приклавши долоню дашком, упізнав в долині в блакитному мерехтінні розпеченого повітря вежі, дзвіниці, шпилі і золото бань. Вітер їм кидав до облич запахи цивілізації, і цитрони з гіслим вдихали їх на повні груди, тішачись як діти. «Гей, бумблику!» – гукнув цитрон. «А то що з тобою? Ходімо, мозаки, не стемніло!» Але Бумблякевич стояв непорушно, вдивляючись у знайомі знаки міста, і розривався на дві половини, вагаючись зробити ще один крок, який віддалив би його від омріяних палаців. «Але мені не туди», – промовив надтріснутим голосом. «Мені до моря борщів». «Послухай, вже вечоріє», – взяв його під руку Цитрон, – «як так тобі кортить знову потрапити туди, звідки ми прийшли, то зробиш це завтра вранці. Полтва ніде з цього місця не втече, і Русла не змінить. Потюпаєш собі, любенько, проти течії, та й вибердеш на те саме місце, де ми того сламзика згубили». Рація у тих словах була, і Бомблякевич слухняно посунув услід слід за обома товаришами. Полтва лаштувалася до сну, і вода її котилася все тихіше й тихіше, де не деще сплескувала риба, в очеретах мовчки вовтузилися птахи, а звуки міста насувалися на подорожніх, пеленали їх і обгортали у своїм м'які свої, як павутиною. Здавалося, що потрапивши сюди, вже не вирвешся, не дременеш, не звільнишся від пут, місто упокорить тебе і вип'є до дна. Вулиця, яку перетинала полтва, називалася Замарстинівська. «Ну, хлопаки», – сказав Гицель, – «я то мешкаю. Маю маленьку, але затишну хатку. Вже вечір. Деся будете валандали. Переночуйте у мене. Я і так жую сам, і ви мені не завадите». «Та зрештою я й не маю, де ночувати», – сказав Цитрон. «А ти, Бумблику, приєднуйся». Бумблікевич вагався недовго. Раптом відчув навіть страх, що може розлучитися з тими, хто залишався тепер єдиною ниточкою, котра ще продовжувала зв'язувати його з утраченим світом. Гицель мешкав на маленькій вулиці без ліхтарів, у старій перехнябленій хатині, яких чимало ще можна здибати на замарстинові. І перше, що вразило не тільки гостей, але й господаря, коли вони переступили поріг, це сильний запах цвілі і сморід. Гицель засвітив світло і повітчення вікна. «О, ви йдете, роби, коли таку стару хату лишити на призволяще? Вона, як ревнива баба, починає набирати злости». Але тут щось немилосердно тхне, принюхався Бумблякевич. А ви що хотіли? Я ж вийшов на пару годин, вернувся за тиждень. Тхне здухлятиною, сказав Цитрон. Що ви таке кажете? Що тут могло здохнути крім мене? Йой. Мацько. Мацько. Де він? Гуїз Мацько, поцікавився Цитрон. Мацько то мій кіт. Я його знайшов на сміттярці, але він мені дуже сподобався, і я лишив його в себе. «Ну, що ж», – сказав Бумлякевич, – «готуйтеся до найгіршого». Він прочинив двері в сусідній покій. Так і є. На підлозі лежала безформна купка рудої шерсті, в якій можна було вгадати обриси кота. Мацько сплеснув руками Гицель. «Здох!» «Таке враження, що він здох ще минулого року», – похитав головою цитрон. «Від нього лишилося надто мало». «Ай, тато Молі, Молі, страшні Молі, потрубили мацька!» Гицель віничком змів тлінні останки котика на шуфельку і виніс на двір. «Завтра поховаю, як належиться», – сказав, повернувшись. Хата складалася з кухні і двох покоїв, обставлених старезними меблями. «Щось у вас ніде не видно, ані радіоприймача, ані телевізора», – роззирався цитрон. «А, нема-нема!» – кивав господар. «І не хочу мати. Колись я мав телевізор, але він мене сильно нервував. А у мене і без того робота нервова. А тут ще приходиш до хати, і тільки й чуєш, як десь літа купав, а там потяг перекинувся, а там хтось когось підірвав, а тут загорілося, а там затопилося. Нє, то не для мене. Шкода, – зітхнув цитрон. Мені завжди цікаво, що у світі діється». А мені ні, нічого мені не цікаво. Який сенс щодня дізнаватися свіжі новини, якщо вже за день-два вони стають несвіжими? А за пару місяців взагалі забуваються, перетворюються на непотріб. І так виглядає, що ми полюємо за непотребом. Щодня свіжий непотріб. «Щось у тому є», – погодився Бомблякевич. «Але чи не пора нам повечеряти?» «Ой, злоті мої панове, забідкався господар, – «на жаль, тут я вам ніц не зараджу. У хаті хоч вітром перевій, а кришинки нема. Були драглі, та спати лягли. Але гості мали в наплічниках достатньо харчів і вина, аби влаштувати собі гарненьку вечерю». Перед сном Бумлякевич витяг картку з зображенням палацу і, затамувавши подих, жадібно розглядав малюнок. Палац знову засвітився усіма вогнями, а сад заповнили гості». Столи ломилися від почастунків, туди там сновигали лакеї, і знову грала оркестра, і Бумблякевичу навіть здалося, що він чує мелодію віденського вальсу. Кілька пар танцювало. Панни, схожої на мальву, не було, а зате побачив Мотрю і Хіврю, які в товаристві двох драгунів сиділи за столиком і про щось захоплено бесідували. Бумблякевича охопило почуття заздрощів, і з ним він поринув у сон».